Osnova je Mohameda sallallahu alejhi ve sellem sa istinskom vjerom da je ugine iznad sve ostali vjera i ideologija makar to bilo krvno nevjernicima i mnogobožcima. I zato neka su najljepši vladosi selami na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu na sve njegovih ashabe i sve sedenike njegovog suneta i putu sunneta i putu sunneta Aminja kelaremin. Poštovana braćo Cijenjeni vjernici, ovo je prvi dan Kurban Vajrama i ovo je najbolji dan u toku godine. Najbolji i najvetniji dan koga je uopće obasjalo sunce. A da li znate zašto je ovo najbolji dan u toku godine? Zašto plemeniki gospodar toliko voli ovaj dan? Razlog je jednostav. Zbog toga što se u ovom danu najviše učini dobrih djela. Zamisli samo na moment. Koliko ljudi u toku ovog dana, učini Allah u Koliko miliona ljudi padne Allah na sešto i pokoni mu se. Koliko se samo tek bira izgovoji. U kojima veličamo naše gospodara, jer on to zaslušuje. Izgovaramo riječi Allah je najveći. Allah je najveći. On je hvalen. Njemu to i priliči i pripada odlijeka cijela zemlja, braćo moja, od glasova čestitih ljudi, iskrenih vjernika koji žude za milošću svoga gospodara. Sjeti se samo na moment koliko se mol i dovao puti Allahmu uzvišenom. U ovim danima pored habe posebno ali zvuk gdje gdje god žive muslimani ljudi se moje Allahu obraćaju mu se dolama molbama svojim riječima na različitim jezicima sa različitim potrebama a njihov gospodar i sve čuje i prima se odaziva i svima daje ono što traže, ali to neumanji iz njegovih riznica od dobra, isto kao što igla kada se umoči u okean ili u more, pa se izvadi ni malo neumanji od morske ili okeanske vode. Zamisli na momenat koliko se kurbana zakole u ovih nekoliko dana, posebno prvog dana kurban bajeva. I svi ljudi dok volju, šta izgovaraju? Bismillah Allahu akbar. U ime Allaha milostivog, plemenitog, dobrog, darešivog. Allah je najveći i prinose žrtvu Allaha. Ta krv koja se prospe i koju, koju prodijevamo. Ona ne treba Allahu Đelešanu. Allahu treba ova iskrenost. On voli onu iskrenost da vidi od nas i da je čuje i tu našu odlučnost i naravno spremnost da žrtvojemo radi njega. Sve što je sve što je potrebno i što se, od nas, što se od nas traži. Pa onda koliko se uspostavi i učvrsti rodbinskih reza u ovim danima. E zbog toga, braće moja draga, je ovo najbolji dan u toku godine. Zbog dobrih tijela. I zato za vrijeme Bajrama, posebno kurban Bajrama, I oni koji su najviše zavrđeni, čak oni koji su u ratu, oni potloženu oružje. Zašto? Odustanu na momena do to zva. Zašto? Zato što dobra djela donose mir. Pratimo, dobro djelo, djelo mi da Allah će Ona donose spokoj i mir i smirenost i blagostanje i milost prije svega nama nama kao pojedincima. Zbog toga su vjernici stabilni, zbog toga su vjernici smireni i u blagostanju znaju da se ponašaju, a i kada su iskušenja, oni su mirni i stabilni, nekomični kao naj, veća i najčvršća vrta i planine, takvih su hiatlice. Onda dobra djela donose mir i spokoj i u našoj umanjiviji porovici. Kako je lijepo li vidjeti? Kada posjetimo nekoga od vas kod kuće, kako je, kako vlada harmonija u vašim muslimanskim kućama, gdje Muž to je svoju hanu hanu apostoje svoga muža ja znaju da ih je tako naučio kuran i poslanih Muhammed sallallahu alejhi ve poštuju roditele na najlepši način im se obraćaju babice, babo, majko, brate, sestro. Tu vada međusobno poštovanje, mir, tišina je to stalno ambijenta ka se može poželjeti. Znosno u čega? Gdje je takvo stanje? Takvo stanje je ondje gdje se u porodici čini dobrih djela, gdje se uči puna, gdje se namar sklanja, a i u društvu kasnije. Kada imamo zajednicu od takvih porodica, onda vi vidite kako je rijevo posjetiti neki grad, neko mjesto. Zato je gdje tiđa poslanjiga Muhammeda sada Allah, alaihi dobila naziv Ona je imala jedno posebno ime prije Islama, prije nego da dođe poslanik u nju. Ali kada je došao poslanik u Medinu, on je nazvao mnogim imenima. Jedno od ih imena jeste Medina, što znači civilizacija. Ali jedno od imena koje je dao poslanik sa srbim, po naređenju uzvišnog ova, jeste Pabe ili Pajkiba. Poslanik kaže, Allah mi je naredio da nazove ovaj grad Bajibibaba, što znači prijatna, dina, ugorna. Kada je Medina postala prijatna i ugorna, da pa onda kada je ušao Isman u ljubi, kada je ušao poznani Muhammesana, Zlahman i Osebna, kada se počeli učiti je zanim, kada se Allah Žešanu počeo obožavati u tom gradu, kaže Jedan od shaba, kada je ušao po zlanju seba glavu, ali je osirio u medinu, opasjao je, opasjao je svojim nurom, nurom imana, nurom znanja, nurom svjetla, nurom dakle istine. A kaže je, kada je preselio, otmah smo osvijetili prasninu. E zato obraćao me, draga, nama trebali dobra djela zbog ovoga rahatluka i bladostanja i mušnutluka i smirenosti. Jer to treba cijeloviću na častu. vidite primjera radijih, vidite i svi vidimo, nije sreća. Nije sreća tako bi gospodara Kabe. Nije sreća u gomilanju dobara ovoga svijeta i u bogastima. Vije to je to ploveka. Vaćajte se da što više imate, halal imate. Ne moj to neko da vam kaže da je haram, ne. I da je pokuđeno, nije mi ne, bitno. Većamo spinani imaju najljepše kuće, najljepša auta, najljepše alije, najljepše livade i pašnjake i bašte. A vi jeste prime svima nama u Sandžaku kako se zemlja održava. odje ognadare u, u prijedu. ali, znajte da nije srećan tu. Dolazim iz čovjek koji živi na zapadu odavdje, odavdje kaže imam kuću na zapadu, imam vilu ovdje, na sanđaku, imam, kažem, uvustnost da vosim najljepšavu, da ali ja sam prazan. Meni ljudi kažu, bado, tebi, kako samo ti ušivaš, kako ti je lijepo. Ja mi kažem, ljudi, pa ja nisam srećan. Ja sam prazan, ja osjećam prazninu. Meni treba Ni sam još na bazus postavio. I vjerujem da mi fali tek ću biti potpun kada ispunim obavezu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A ruž je đava. Loša djela. Ona donose nusiber katastrofu. Donose sve najgore pojedincu i porodici po amazej i sigurno uvijedili. Zato naš narod kaže, čini dobro djelo, naće će ga, kad, kad. A onaj ko loše radi, a dobro se nada, uzaludna je ta njegova nada. Uzaludna je ta njegova nada. Musa, Alif, Islada, u osram, sa svojim narodom jednog dana, i za hraži inko da plaha, islas da im spusti iši, jer je nastupila suša, i ovaj, godina koja je uništila njihove e, usjeve plodove, plodove dopljenjene da su iz Alavština na, na prdok zajedno sa svojim poslanikom da mole od Allaha da ne izgusti išu. Kao pa da raket nam prišli. Allah Žešanu, a Allah objavruje Musa, objavbu koje kaže Musa, ne zaslušaju jer ti kišu i milost još. Gospoda, pa ja sam tvoj poslaniji. Ja sam te molio najljepšim domama, onako kako ti boliš i tražiš od mene. O čemu se radiš? Jer je Musa u tvojom džemalu, u tvojim skupini. Ima čovjek koji se još nije pokajal. Svi obje su te izrazili te u pokajanju, jedan se nije pokajal. Među vama, I on je taj koji sprečava da vam se smrti tiša. Ja, Rabi, ja, Rabi, grijeh jednog pojedinca, grijeh jednog pojedinca uskačuje blagodati cijeloj zajednici, vidite li ga. I onda Musa sauraća, neka se jari taj što se nije pokajao. Neka se jari taj što se nije pokajao. I naravno, on se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala I ne traži od nas da se mi javno kajemo, da se deklarišemo, da se poniševamo, ne. I Allah objavljuje, Musa, taj se je pokajao, nema potrebe da ga znaš ti i ovih koji su oko tebe. Ja sam ga krio kada je otvorenog riječe činio prema meni. Znao sam, a vi niste znali. E neću vam ga sada otkriti kada se je pokajao. Zar mislite da ću ga sada otkriti kada se je pokajao? I onda nakon pokajanja stiže, stiže, javi, vidiš mi, I zato ako hoćeš dobro sebe, a svi mi to hoćemo, tvojoj familiji, tvojoj parodici, našoj zajednici, onda se usrepsredimo na činjenjem dobrih tijela. Popravimo, naša poruka u Bajramskoj čestitki je bila, popravimo naše stanje činjenjem dobrih tijela, Allah neće popraviti stanje naroda dok narod, taj narod ne promijeni ono što je prije njemu ili sebe dok ne promijeni. Da promijenimo naše stanje iz lošeg na dobro. Da na promijeni naše stanje iz tuge ka radosti, iz puniženja ka ponusu i dostojanstvu. Svi mi, kada odbušno krenemo na ovom putu, onda uzvišenje Allah suhene odara nas u put. I zato, kao što znate, ovaj Ibaran je simbol žrtve. Žrtve Ibrahima, ne i sada sr. On nam je učitelj u tome. Znate sve šta je on bio spreman da žrtvoje? To je poznata priča. Bio je spreman radijallaha. Ako Allah traži da žrtvojem sina, Gospodaru moju žrtvovaću sina Ismajira kojeg sam dobio u poznim godinama. Nakon što mi je žena bila nerotkinja i nakon što sam ja ostario ili što nisam bio sposoban da imam djecu, ali ti si mi ga dao, evo ti sad tražiš da ga žrtvojem, ja ću da ga žrtvojem. Radi tebe gospodaru, jer ono što ti tražiš od mene, to nije, sam, to nije štetno za mene, već samo korec. Jedna naravno, Allah što ovaj dao braća je kao što smo danas pokazali da smo spremni se žrtkujemo i da ustane ovo prije izlaska sunca pa kvajnjamo sabir, kvajnjamo baje namaz. Ovaj ovolik iskup, ovo ovoliko vaše prisutstvo, govori da ste vi dobri ljudi, da vi volite Allah i poslanika Muhammeda s.a.b. Vas niko nije natjerao danas da ovdje dođete, niti vas je niko mogao natjerati. Došli ste u ime Allaha, Žarašanom. Da Allah upadnete na srtu. Isprenu radi njega. Da slijedite Muhamada sada Allahu, areo sebe. Da pokažete da ste vi pripadnici šehadeta i islama i muslimana. Ali braća moja, kao što imamo snage ovako na Bajvanima i u Ramazanu, hajdemo malo da prenesemo tu energiju i van ovih prigoda, i van ovih prelijepih naših svećanosti i praznika, i van mjeseca Ramazana, pa na džumama, na obišnjim ramazima. Braći, trudimo se da naučimo, ako već, ne znamo. Ili ako ima toga da trebamo naučiti. Ovdje je bilo teško stanje, na našim prostorima otišli su, osmanuje za ovih prozora, mi smo ostavljeni na milost i nemilotnje. Na ledini smo ostavljeni, prepušteni sami sebi. Naš obstanak, za naši obstanak je zaslužan samo gospoda svih svjetlora. To je njegovo neko općevno fenomen, kako smo oni obstavili, šta je sve prošlo preko naše glava, posljedno preko glava naših općeva, i predvaka. Allahova milosti, je htjela da mi ostavljamo. I Alođe Šanomu nas je ostavio sa nekim takve dakle, ovaj, civem. Nijom takve da je nastopio komunizam, ne znam ovo što. Dotem je gdje neznanje doprlo i ušlo skoro u svaku našu kuću. Da mi nizmimo i nijom takve da pročitamo. Je dakle, takve da naučimo, osim od naših inventija kojih je bilo sve manje i manje. Umirali su oni koji su ovaj, se zavrstivi a mnogih nije, dolazilo i tako je bilo naše stanje sve teše i teše. Ako je tad bilo nemoj kuće, evo ih pratimo sada više, nije tako ostatno. Ako smo i mali opravdanje u tom vaktu, sada sigurno nemao više opravdanje. Jer imamo učenih ljudi, imamo naših ludjarisa, naših moalima, naših profesora, imamo također literaturu, štampane knjige, imamo internet, Kogod šta hoće može da nađe, neko čitak. Ali posebno je bitno održavati i biti dio naših institucija u islamstvoj zemljaciji. Institucija džavije. Nije džavija samo odrebi. Ovaj je Hendina i džemanskog otpora i džemata koji, koji dolazi najčešće. Ne nego svih muslima. Svi muslima nema. institucija Mekteva. Hrate moj, nemoj ne dozvoliš da bi ne pohajta nekde. Nemoj ne dozvoliš da bi djete ne pohajta Djecu nekde du. A onda su naši etendije zadrženite i na najljepši način kada će ovaj našom djelu da ih zavojili. Zatim škola korana. Također, jako bitna stvar. Onda ćemo pobog nešava sajedno sa vama, jer ste vi pokazani volju i snagu i entuzijazam i evan i islamski vrtiće je bovinšava od njega hvori, jer vi to zasložujete, vama to pripada i vi ćete to vinsha Allahotara imati. Ljudi koji potišu s ovim prostora, svetao sami ih pod jaspori na mnogim mjestima, oni važe slove zajedno najboljih ljudi ovaj, koji bo, koji su koji su, koji su iz ponosite se zatim tim braćom svoje kapacitete i budite svi dio ovog našeg sistema budite svi dio islamske zajednice islamska zajednica podrazumijeva naravno organe sve vakufi i podrazumijeva po definiciji sve muslimane svakog muslimana podrazumijeva i treba svakjem muslimanu ponese dio tereta dio je maneta, onda rezultati su tu, a niko se nije napratio. U tom smislu, vrću moja draga, cijeli mi da ova Žešanu mu dade da ovo dobro koje se osjeća ovdje u ovoj se proširi na sve naše familije, na cijelo naše društvo, da ova Žešanu mu usreći svakoga od nas. Od nas da izliječi svakog bolesno, da oploni brigu i tugu svakom potištenom i tužnom muslimanom, da pomogne svakom ugroženom da nam primi ibadete, da nam primi kurbane, tekbire, tove, zikrove, rezane, namaze, hajđ i sve ono što činimo radi Nega Subhanehu ta'ada, da nam dade znanje, da učimo da se trudimo i da uvijek idemo naprijed da uvijek napredujemo, da se ne zadovoljavamo sa stanjem u kojem smo se našli. U tom smjestvu, oni vam rašavaju da primi od nas i od vas i baraku šarifu baraku osun, barakallahu li walakum fil-Kur'an al-Ozim, wa nepe'anih wa iyakum bin mafinih radi u bitu hakim na kurma tasmanu, astagfirullah al-Ozim, li الحمد لله حمدا كثيرا و صلاته و على رسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما للنبي الكريم و شرحا للسبيل و قرقنا عذرا من قال مقبلا به و قال مقبلا في الله بناي فوسدوا دمي يا ايها الذين صلو عليه وسلم و صلوا وسلموا عليه و على علي بن ابي طالب و على علي بن الحسين و على الكا محمد و على محمد يا رب عليك وعلى اجمعين يا كريم